«Полковнику Бішоп, дайте мені, будь ласка, вашу руку! Жвавіше, жвавіше, чоловічіше вашу руку!» Різкий тон, рішучий погляд і блиск пістолета, примусив Бішопа покірно виконати наказ. Куди й поділася його набридлива балакучість? Він боявся навіть рота розкрити. Тим часом капітан Блад лівою рукою взяв губернатора під руку, а праву із зброєю. Засунув за вилогу камзола. Хоч пістолета й не видно, але спрямований він вам у груди. І слово честі, найменшій провокації, від кого б вона не йшла, я уб'ю вас на місці. Майте це на увазі, лорда Джуліан. А ти, підлили ходію, іди, бадьоро, і весело, наскільки це тобі вдасться, і тримайся природно і невимушено, бо інакше побачиш чорні води, коціту. Так? Рука в руку, вони пройшли через будинок і спустились в сад, де Арабелла чекала повернення Пітера Блада. Його останні слова спочатку збентежили її, а потім вона ясно уявила собі, що могло бути справжньою причиною смерті Левасера. Дівчина усвідомила, що зроблений нею висновок з однаковим успіхом можна застосувати і до історії врятування Бладом Мері Трейл. Коли чоловік, заради якої жінки, рискує власним життям, то не так уже і важко зрозуміти мотиви, якими він при цьому керується. Але людей, які б наражали своє життя на небезпеку, не сподіваючись мати щось за це, небагато. Блад був одним із тих небагатьох, і він довів це, врятувавши Мері Трейл. Так зникла всяка необхідність переконувати дівчину, що її ставлення до влада було несправедливим. Їй пригадалися всі почуті нею від Блада слова. І ті, що вона випадково підслухала на борту корабля, названого її ім'ям. І ті, які він говорив, коли вона схвально зустріла його намір прийняти королівський патент. І нарешті слова, сказані ним цього ранку. Слова, що викликали у неї тільки обурення. Все це набрало нового значення в її свідомості, яка звільнилась нарешті від безпідставних підозр. Ось чому вона вирішила дочекатися в саду повернення Блада, вибачитися і покласти край усім непорозумінням між ними. З яким нетерпінням дівчина виглядала його? Та виявилося, що муки її не скінчились. Коли Блад нарешті вийшов, він був не сам, а з дядьком. І що її особливо здивувало, вони мило між собою розмовляли, як це не прикро, але розмову доводилося відкласти. Та коли барабела тільки знала, на який довгий час ця розмова відкладається, її досада перейшла б у вічий. Разом зі своїм супутником Блад вийшов із саду, що аж п'янив своїми пахощами, і прийшов у внутрішній дворик форту. Комендант маючи суворий наказ бути на й і тримати при собі кілька солдатів на випадок арешту Блада, був дуже здивований, коли побачив, що губернатор любенько собі прогулюється під ручку з піратом, якого мали заарештувати. До того ж, коли вони проходили повз коменданта, Блад вимушено і весело про щось розповідав і сміявся. Без будь-яких перешкод вони вийшли за ворота і підійшли до молу, де на них чекала шлюбка за рабели. Все так само, дружно розмовляючи, вони сіли поряд на кормі і попливели до великого червоного корабля, де Джеремі Піт з нетерпінням чекав на новини. Уявіть собі, як здивувався шкіпер, побачивши губернатора, що, ледве переставляючи ноги, підіймався у супроводі блада по мотузяному трапу. Твої побоювання справдились, Джеремі. Я таки вскочив в пастку, привітав його блад. Але й на цей раз я вибрався звідти, та ще й прихопив оцього негідника, що заманив мене туди. Це свиня, як тобі відомо, любить життя. Полковник Бішуп стояв на шкафуті аж сірий від злості. Його брескла обличчя сіпалось, а одвисла губа тремтіла. Він боявся навіть глянути на кремезних головорізів, що з'юрмилися коло ящика з ядрами біля головного люка.